«Горпина?» – роз'являє рота, «Моєї Ольки сестра так змарніла, що не впізнав? Ова! То це справді і горпино? Чи мара? Та це я така схожа на мару!» – каже горпина і проводить долонею по сухих очах. Наче сльози витирає. «А як там Олька?» «Не здужує. «Чого навідалась?» І, не чекаючи відповіді, скрикує зачудовано. «Та ти ж молода, а постаріла так!» «Бо постаріла правда твоя!» «У хаті Олька, то я зайду до неї!» «Та казу, що не здужує!» О коморі лежить, бо дух важкий від неї. Горпина йде в комору, а Василь Гнойовий збирає нарубані дрова, бубонить. Хтось би другий вже давно перестав годувати таку жінку. Надумала, вмирати то вмирай. А я дурний годую. Тут самому нема чого в рот покласти, а я мала б за мною глядіти. А я глядюю її. Несучи дрова спиняються в сініх перед коморою, звідки чуються тихі жіночі голоси. І цього вона ближчу за забаре. Ще проти ночі. Розпалює в печі. До вогню ставить човуни. У човунці залитому водою стримить кістка з м'ясом. Раз проти ночі, значить, ночуватиме. Ха! Ти ж там за собі думала, що я тут нагодую її. Прийшла об'їдати, бо свого нема. А в мене є, а мені хтось дає, чи мушу діставати. Дістаю, поки ребра не пощитали. І Васильєв Найовий вже гнівається, наче бідолашна, Горпина таки об'їдає його, такі з рота видирає. А вона ж молода і славна, якби трохи підгодувати, якби на кістках наросло. А з чого наросте, коли голод, коли від вітру ввалаться? В печі горить вогонь, кипить у човунці м'ясо, дедалі густіше пахнучи на хату. А хазяїн ходить від вікна до вікна, аби хороба не привела ще якого гостя. І думає, і думки в голові перевертаються, важкі, як брили землі під плугом. Коли вони там уже перебалакають, як сороки? Досипає в човонець прихірш пшуна, киде обчищену цибулину, і ковтає слину. Сам собі за господиню Крив його цариця небесна. О, заходь, заходь, горпино, Побачив гусю порозі, Бо вже й вечеря поспіває. Обалакала золькою. Горе їй та й мені. А за що мені таке горе? Сідай на лавці, Бо в ногах правди нема. Ось... Підкріпися з дороги, бо захляла. Спасибі ж тобі, Василю, дякує Горпина, За твоє чуле серце. Вже забула, коли гарячу страву несла до рота. Життя таке, що не знаєш, де знайдеш, де загубиш. Покійна мати наша, що казала за тебе? Казала, аби Олька не виходила за тебе заміж. Бо в тебе черства душа А я кажу тебе Черства душа, коли Олька впала З ніг і лежить А ти її глядиш І мені ось не жалієш О, ваша мати набалакала Сердиться Василь гнойовий Беручи човунець руками з ганчіркою Та розливаючи по глиняних мисках Набалакала й в могилу Бо так легше А я тут мучусь Доглядаю Ольку і не квапся їсти, бо попечеться, хай вихолоне. Потрошки братимеш».